אשר נתנו מלכי יהודה, ויקטר בבמות בערי יהודה ומסיבי ירושלים, ואת המקטרים לבעל לשמש ולירח ולמזלות ולכל צבא השמים. ויוצאת האשרה מבית אדוני מחוץ לירושלים אל נחל קדרון, וישרוף אותה בנחל קדרון, וידק לעפר וישלכת עפרה על קבר בני העם. וייטוץ את בתי הקדשים אשר בבית אדוני, אשר הנשים אורגות שם בתים לאשרה. וייבא את כל הכהנים מערי יהודה, ויטמא את הבמות אשר קיטרו שמה הכהנים, מגבע עד באר שבע. ונתץ את במות השערים אשר פתח שער יהושע שר העיר, אשר על שמאל איש בשער העיר. אך לא יעלו כהני הבמות אל מזבח אדוני בירושלים, כי אם אכלו מצות בתוך אחיהם, וטימא את התופת אשר בגא בן לבלתי להעביר איש את בנו ואת ביתו באש למולך. וישבת את הסוסים אשר נתנו מלכי יהודה לשמש מבו בית אדוני אל לשכת נתן מלך הסריס אשר בפרברים ואת מרכבות השמש שרף באש. ואת המזבחות אשר על הגג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 הבמה אשר עשה ירבעם בן נבט, אשר החטיא את ישראל, גם את המזבח ההוא, ואת הבמה נתץ, וישרוף את הבמה, הדק לעפר, ושרף אשרה. ויפן יושיהו, וירא את הקברים אשר שם בהר, וישלח וייקח את העצמות מן הקברים,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 עלה פרעונכו מלך מצרים, על מלך אשור על נהר פרת, וילך המלך יאשיהו לקראתו, וימיתהו במגידו, כראותו אותו. וירכבוהו עבדיו מת ממגידו, ויביאוהו ירושלים, ויקברוהו בקבורתו, וייקח עם הארץ, את יהואחז בן יאשיהו, וימשכו אותו, וימליכו אותו תחת אביו. בן עשרים ושלוש שנה יהואחז במולכו, ושלושה חודשים מלך בירושלים, ושם אמו חמוטל, בת ירמיהו מלבנה. ויעש הרע בעיני אדוני. ככל אשר עשו אבותיו. ויאסרהו פרעה נכו וריבלה בארץ חמת ממלוך בירושלים. וייתן עונש על הארץ מאה כיכר כסף וכיכר זהב. וימלך פרעה נכו את אליקים בן יאשיהו תחת יאשיהו אביו.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 לתת לפרעון נכו. בן עשרים וחמש שנה יהויקים במולכו, ואחת עשרה שנה מלך בירושלים, ושם אמו זבודה, בת פדיה מן רומא, ויעש הרע בעיני אדוני ככל אשר עשו אבותיו.